88. Це звучало як дитячий голос. Соло подивився вниз на воду. Щоб потрапити всередину, йому доведеться пробиратися крізь неї. Туманне зелене світло над головою надавало світу примарної блідості. Повітря було холодним, а вода ще холоднішою. Він відступив на сходи і залишив свій важкий рюкзак на одній із сухих сходинок ближче до зовнішньої сторони, де сходи були ширшими. Він опустився, його рушниця забрещала на сходах. Манжети його комбінезона були мокрі. Він закатав їх вище литок, а потім почав розв'язувати шнурки на черевиках. Він знову прислухався до плачу. Його не було чути. Він замислився, чи не буде він боротися з вологою і холодом заради чогось, що він уявив собі, заради ще одного привида, який зникне, щойно він зверне на нього увагу. Він вилив воду з черевиків, перш ніж відкласти їх у бік. Він зняв шкарпетки, великий палець на нозі стирчав з дірки в одній із них. Він стиснув і скрутив їх, а потім повісив на перила, щоб вони висохли. Він залишив свій рюкзак на чотири сходинки вище від рівня води. Звичайно, вода не піднімалася так швидко, щоб про це турбуватися. Здавалося, що вона не рухалася з того часу, як він прийшов. Він знову поглянув на двері, помітив висоту рівня води і уявив, як вода піднімається, поки він застряг усередині. Соло затримтів не від холоду, і йому здалося, що він знову почув дитячий плач. Він був достатньо дорослий, щоб мати дитину, подумав він. Він порахував. Рідко робив такі розрахунки. Йому було двадцять шість. Двадцять сім? Ще один день народження минув, і ніхто йому про це не нагадав. Ні солодкого хліба, ні запаленої свічки, яку так швидко задували. «Задувай швидко», – казала його мати. Його батько лед встигав запалити свічку, як Джиммі нахилявся вперед, щоб її задути. Лише мить вогню і, ледь розігрівши віски, сімейна свічка була прибрана для його батька, чий день народження наставав наступним. Дурна традиція, думав він, але, мабуть, кожна сім'я мала стільки днів народження, скільки було воску. Свічка Паркерів була багатовіковою і ще не згоріла навіть наполовину. Джиммі думав, що він буде жити вічно, якщо буде дмухати досить швидко. Він і його батьки будуть жити вічно. Але нічого з цього не було правдою. Лише він буде жити, поки не помре. Тож свічка була брехнею. Він ступив у воду і попрямував до дверей. Його ноги були напівонімілі від холоду. Бервиста плівка на поверхні води кружляла, змішувалася і текла навколо стійок, що підтримували поручні. Соло зупинився і зазирнув за поручні. Було дивно знаходитися так високо над дном бункера і бачити, як ця ріднина розтікається до бетонних стін. Якщо він впаде, чи сповільнить вода його падіння на дно? Чи він буде плавати на поверхні, як той шматок сміття? Він думав, що потоне. Найбільше води, в якій він коли-небудь був, це ванна. І він сидів прямо на дні. Зараз він занурювався по коліна. Страх прослизнути крізь якусь невидиму тріщину і впасти на смерть змусив його обережно переступити з ноги на ногу. Він намагався відчути металеву решітку під підошвами, навіть коли його ноги ставали все холоднішими і холоднішими. Щось сріблясте, здавалося, блиснуло під решіткою, але він подумав, що це лише його відображення або відблиск металевого блиску на поверхні. Краще б ти був того вартий, сказав він привиду якогось немовляти в кінці коридору. Він прислухався, чи не відповість привід, але той вже не плакав. Світло за дверима зникло в темряві, тож він дістав з нагрудної кишені ліхтарик і увімкнув його. Шар хвилястої води відбивав промінь і збільшував його. Хвилі світла танцювали по стелі, створюючи настільки гіпнотизуюче і прекрасне видовище, що Соло забув про крижану воду. А може це було тому, що його ноги вже зовсім не відчували? «Аго!» – покликав він. Його голос тихо відлунював. Він посвітив ліхтариком у коридор, який розгалужувався в трьох напрямках. Дві з доріжок вигиналися, ніби збираючись зустрітися на іншому боці сходової клітки. Це був один із рівнів типу втулка і спиці. Соло засміявся. «В! «Велосипед!» Він згадав цей запис і зрозумів, звідки походять слова втулка і спиці. Це було чарівні відкриття, як з'являлися старі слова. «Плач!» Цього разу це було точно, інакше він справді втрачав розум. Соло обернувся і направив ліхтарику вигнутий коридор. Він зачекав. Тише. Шепіт хвиль, що розбивалася об стіну коридору. Він пробирався до місця, звідки долонали звуки, піднімаючи нові хвилі ударами гомілок. І він йшов як привид. Він не відчував ніг. Це був рівень квартир, але чому хтось хотів би жити тут, де просочується вода? Він зупинився біля кімнати відпочинку і розвіяв кишені темрявий своїм ліхтариком. Посередині кімнати стояв тенісний стіл, і ржа піднялася по столевих ніжках, ніби вода догнала її там. Ракетки все ще лежали на викривленій поверхні гнилого зеленого столу. «Зелений, як трава», – подумав Соло. Завдяки книгам спадщини його власний світ виглядав для нього інакшим. Щось зачепило його гумілко, і Соло злякався. Він спрямував світло вниз і побачив пінопластову подушку, що плавала біля його ніг. Він відштовхнув її і попрямував до наступних дверей. Спільна кухня. Він впізнав розташування широких столів і всіх стільців. Більшість стільців лежала на боці, частково занурені у воду. Кілька ніжок з під перевернутих стільців. У кутку стояли дві плити і стіна шафа. Кімната була темною. Світло зі сходової клітки майже не проникало сюди. Соло в'явив, що якщо його батарейки розрядяться, йому доведеться на шукати вихід. Треба було взяти новий ліхтарик, а не старий. Плач. Цього разу голосніше. Ближче. Десь у кімнаті. Соло помахав ліхтариком, але не міг побачити всі кути одночасно. Шафи і стільниці. Він подумав, що побачив рух. Він трохи відсунув світло, і щось ворухнулося на одній зі стільниць. Воно стрибнуло вгору і було чутно, як кіхті дряпають, коли вони вхопилися за відкриту шафу над стільницею. А потім шурхіт пухнастого хвоста. Перш ніж чорна тінь зникла в темряві.